Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. A l'informatiu d'avui parlem de la presència de ports senglars a les terres del nostre municipi i les afectacions que estan tenint als productors locals. Però aquest no és l'únic tema destacat del dia. Ho repassem amb títoles. <futats> Els ports senglars de la Serralada de Marina estan causant danys a algunes terres d'agricultors de Tiana. Els últims dies han detectat la presència d'aquests animals salvatges a les proximitats del municipi per buscar menjar. Els propietaris de les vinyes del Mas Pellicer han denunciat les conseqüències econòmiques que pot comportar els desperfectes que estan provocant els senglars sobre el raïm. La plataforma de suport a Òscar Sánchez del Renta Cotxes de Montgat empresonat a Itàlia anirà aquest dimarts a Madrid per entregar una carta als membres del govern estatal. Demanen la implicació política en aquest cas per excarcerar el veí que el consideren innocent. L'Institut de ha decidit sumar-se a la segona edició dels tallers d'emplenadoria per joves estudiants del Maresme. L'objectiu és afavorir el salt de l'àmbit educatiu al món laboral als estudiants de batxillerat i per fer-ho, tècnics del Consell Comarcal del Maresme es desplaçaran al centre educatiu per impartir aquests cursos. El concurs dels superlectors arriba aquesta setmana al seu Equador i ho fa amb una participació molt superior a l'esperada. Aquest any s'ha introduït un nou sistema que permet realitzar les fitxes de control de lectura a través d'internet per facilitar la lectura dels llibres, tot i ser de vacances. L'arquera Elena Gómez, després de se campiona de tiramarc al Campionat de Catalunya, en la categoria cadet, veu possibilitats reals de guanyar també el Campionat d'Espanya. Per fer-ho, la jove veïna de la virreina a hora de passar un esteu intens d'entrenaments. Tiana, primera hora. Notícies. Alguns productors agraris de Tiana han denunciat els danys importants que estan provocant a les seves terres els porcs sanglars de la serralada de Marina. La de Caçadors ha convidat els propietaris de les terres a fer un avís formal per tal que puguin tenir un permís especial per fer una batuda. Una de les terres afectades són les vinyes de Francesc Tartera, on cultiva el raïm pel celler Mas Pellicer. Ara fa uns dies que està detectant la presència de sanglars que baixen de la muntanya per trobar menjar i especialment està fent mal el raïm negre que hi ha plantat. És per això que ha instal·lat una tanca d'un metre del s'ha la peu de carretera de la Conrania per tal d'aturar els danys que està patint. Se'n menja una part, però fa molt bé més del que passa a esmenja, no? Va passant per sota els ceps i va aspirant i segueix la branca, de es trenca la branca i, bueno, el que és que una feina que estàs tot l'any per poder acollir eh, alguna cosa poder, aquest any a veure si podem aconseguir salvar tot el que podem, no? tot plegat és conseqüència de la progressiva deforestació al nostre territori que fa que els ports anglars no siguin capaços de trobar fons d'aliment al seu entorn natural i llavors optin per ampliar el seu radi d'expansió. Això afegit a la sobrepoblació d'aquesta espècie fa que entrin en conflicte amb els veïns del municipi i especialment amb els propietaris d'ors i vinyes que veuen com les seves plantacions pateixen danys importants per la seva economia. Sembla, però, que aquest any la baixada dels anglars al municipi de Tiana s'ha avançat i coincideix amb la temporada de veda, és a dir que els caçadors no poden fer cap batuda si no tenen un permís especial. Ho explica el president de la ciutat de caçadors, a Montbronat. Tenim que fer una carta a l'administració, una sol·licitud, perquè ara, ara és temps de veda, ara no es pot caçar. Llavors s'han de demanar permisos especials. Si verdaderament ja mal, ens en donen. Però clar, el tenir que de demanar. Llavors ens tarda uns 8 o 10 o 15 dies. Nosaltres hem de mirar aviam on es fa mal, va al medi ambient també mirar aviam on verdaderament fa mal. Sí, jo també amb els meus ulls he vist que a la volta a la paella, a peu de carretera, està tot escarbat de sanglàs. Podi que allà travessin la carretera i pot haver -hi un accident. La societat de caçadors de Tiana també ha demanat a la població que si veuen una mare amb les seves cries, no els donin de menjar ni si acostin perquè podria ser per Aquest imarç és un dia important en l'evolució del cas de l'Òscar Sánchez del rentacotxes veïda de amb un gat empresonat a Itàlia acusat de pertany a la màfia. La Plataforma Ciutadana de Suport ha viatjat fins a Madrid per llobrar amb mà al Congrés dels Diputats i a la Família Reial una carta en la que expliquen tot el periple que ha passat des de que el van detenir el juliol de l'any passat. L'objectiu d'aquest viatge és, clar, trobar el recolzament dels polítics per resoldre aquest cas el més aviat possible. El moviment de recolzament Òscar Sánchez l'encapçala Jordi Fontaner, fundador de la Plataforma. Estem amb un pont que necessitem ja l'empenta perquè nosaltres hem presentat les proves que són totalment esculpatòries. Per això ja demanem que impliquin que fins ara no ho han fet els polítics, i fotin una empenta ja per acabar de desencallar això per la presa que corre, no? per la immediatesa que, que necessitem, perquè ja porta un any i estem empacant portes de vacances i que no s'allargui més el tema. O sigui, ja està bé. La Plataforma Ciutadana té previst entregar la carta a la minissa d'Afers fes Trinidad Jiménez, així com a la reina, perquè intervinguin el cas. El text és un escrit del mateix Òscar Sánchez, enviat a un familiar i en el que es pot observar un gran nombre de faltes ortogràfiques. Sánchez es lamenta que existin proves que demostren la seva innocència continuï privat de llibertat. Com que la jutja s'agafa a la primera prova de veu que contrasta amb l'oruguai aquest que està a les palmes de tingut i el perit fonètic en qüestió diu que sí, que coincideix amb la veu de l'Òscar amb un 90%, cosa que la policia amb les mateixes gravacions Eh, diuen que no coincideix de cap manera, no? una gran incongruència, que no, no, no tenem aquí la jutja s'ha agafat a la primera prova i diu que no, bueno, que tenim si nòmines no, i tenim tot que les culpa, però bueno. La carta la faran arribar al govern aquest dimarts, uns dies després que s'hagi sabut que la jutgessa italiana que porta el cas Federica Colucci ha desestimat la llibertat condicional d'Òscar Sánchez com a conseqüència de no admetre les proves aportades per la Policia Nacional. Aquestes proves deixarien clar que el DNI que Sánchez havia perdut va ser utilitzat fraudulentament per un mafiós d'origen uruguaià, que és qui hauria que més els delictes que imputen el rent de cotxes. L'altra prova que porta la Policia Nacional i que la jutgessa no va voler admetre és la declaració de diversos testimonis que asseguren que el dia que se li imputa un dels delictes Sánchez no era el lloc dels fets a Itàlia sinó treballant amb un gat. Per tot plegat, la Plataforma Ciutadana està esmarçant esforços perquè l'opinió pública tingui coneixement del cas i els polítics s'impliquin en la seva resolució. Tiana, primera hora. L'Institut de ha decidit sumar-se pel proper curs a la segona edició dels tallers d'emplenadoria per joves estudiants del Maresme. L'objectiu és afavorir el salt de l'àmbit educatiu al món laboral als estudiants de batxillerat i, per fer-ho, tècnics del Consell Comarcal del Maresme es desplaçaran al centre educatiu per impartir aquests cursos. I és que el pas del món educatiu al laboral i les diferents alternatives que aquest ofereix és sovint un dels temes que més preocupa els joves, que encara que tinguin clar què és el que es volen dedicar, no acaben de trobar el camí a seguir per fer la seva inserció laboral. Als tallers que ofereix el Consell Comarcal del Maresme tenen com a objectiu principal oferir l'emprenedoria i l'autocupació com una alternativa viable i de futur a tenir en compte. Es tracta de motivar els joves estudiants a descobrir les seves capacitats i aptituds per tal de desenvolupar un negoci propi. N'ha donat detalls al cap d'estudis i coordinador de batxillerat a l'Institut de Marc Julià. El fet de que doncs, el que es pugui fer amb una classe a nivell acadèmic doncs li trobin aquest punt de connexió amb el món laboral, per exemple, ja no només per a estudiants d'Economia, sinó ja per tot el batxillerat en general. No? El fet de que vegin que l'institut i el que ensenyem aquí doncs, pot estar connectat o ha d'estar connectat amb, amb el món doncs, que es trobaran un cop acaben els estudis o mentre estan fent els estudis, perquè molts ja estan incorporats al mercat laboral mentre estan cursant els cursos de batxillerat. El Consell Comarcal del Maresme posa a disposició dels centres tallers com el de treballar, un pla d'empresa, l'anàlisi de fons d'informació i xarxes socials o els passos a seguir per crear una empresa. L'Institut de la Sancar està pendent de decidir quin és el taller que triaran, però d’entrades estan convençuts dels beneficis d'aquesta iniciativa. Marc Julià ha destacat un altre dels atractius que han trobat. Sempre agrada no, una mica també trencar la dinàmica no, del... Del, del dia a dia, de les classes i el fet que ens vinguin tallers externs ja et dic, la sortida evidentment és la ideal la sortida del centre hi és perfecta perquè trenques completament fins a tot amb el marc físic, diguéssim, de, de, de l'institut però el fet de que ens vingui algú a, sempre de fora a, a fer un taller una xerrada, doncs és, uh, és motivador pels alumnes, és trencar amb el dia a dia és trencar amb la rutina i, i és això és aire fresc i, i sempre va molt bé L'acció està íntegrament finançada i per tant no tindrà cap cost addicional per l'Institut de la SA Diana, primera hora L'informatiu matinal de Radio Tiana el concurs dels superlectors arriba aquesta setmana al seu Equador i ho fa una participació molt superior de l'esperada. Des del passat mes de juny i fins al dia d'avui ja han concursat bona part dels nens de Tiana amb un únic objectiu, llegir el màxim nombre possible de llibres. A més, enguany s'ha introduït un nou sistema que permet realitzar les fitxes de control de lectura a través d'internet per facilitar-ne la lectura dels llibres tot i estar de vacances. Aquest nou procediment ha permès captar nous concursants. Això ho explicat des de la Biblioteca Can Baratau, Alicia Aguilera. Molts nens estan enviant les dades, les fitxes dels llibres per internet. És a dir, que entren al nostre blog i allà des, de les des del lloc on estiguin de vacances ens ho envien. I bé, bueno, és el primer any que ho hem fet així i la veritat és que està funcionant molt bé. Llavors, clar, eh, està molt bé que ho enviïn per internet, o sigui, per, a través del blog, però amb la condició que les portin físicament al setembre. Per què? Doncs perquè a banda de motivar la lectura també volem motivar l'escriptura. El concurs compta amb quatre categories diferents de 3 a 6 anys, de 7 a 10 anys, de 10 a 13 i la de còmics. A totes elles s'hi sumarà l'any vinent la de llengües estrangeres. Des de la Biblioteca Can Baratau, Alicia Guilhera justifica l'elecció del lema La platja de la biblioteca per l'edició d'aquest any del concurs. Hem pensat, bé, bueno, pues, què podem fer pues, la platja, què millor que la platja, no? que estem a l'estiu i el que es tracta és això, que vagin omplint a la platja de la biblioteca, aquí hem fet una platja i cada vegada que es llegeixen un llibre i ens donen la fitxa, nosaltres li donem un complement eh, xancles la, jo què sé, el banyador tot el que té que, la pilota de la platja, tot això i ells van omplint la platja en principi hem fet un, un nino d'un cos humà en banyador i posem el, seu, el cap dels nens, vale? i cada vegada que es llegeixen una fitxa, o sigui un llibre i ens donen la fitxa, nosaltres li donem un complement, i al costat del seu nom i del seu nino han d'anar posant els complements. D'entre tots els participants, qui tinguin més complements ens resultarà guanyador de la seva categoria i rebrà un premi de reconeixement. Els nens i nenes que tinguin entre 3 i 13 anys podran participar en aquest concurs fins al proper 16 de setembre. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. L'esport i ara encastada, enhorabona, i és que l'arquera Elena Gómez, després de proclamar-se campiona de tira marca al Campionat de Catalunya en la categoria cadet, veu possibilitats reals de guanyar també el Campionat d'Espanya. Per fer-ho, la jove veïna de la Virreina haurà de passar un estiu intens d'entrenaments per perfeccionar la tècnica i encarar la prova esportiva amb el seu millor estat de forma. El passat cap de setmana, Elena Gómez va participar al Campionat de Catalunya que es va celebrar a Bagura, a la província de Girona. Les condicions meteorològiques no van ser les més adequades per la pràctica d'aquest esport, ja que el va fer estralls, però tot i així l'arquera tianenca va poder obtenir els millors resultats de la seva categoria. Helena Gómez concretament participava en la categoria cadet d'art recorbat. Va anar bé, al principi feia moltíssim de vent, llavors al fer vent és complicat apuntar la diana, perquè no pots tenir la mira quieta, llavors et va movent, però bueno, ho vaig poder aconseguir ja que portava bona temporada una mica fluixa perquè tenia arc nou, m'anaven canviant tècnica, molt sovint doncs, va ser una alegria molt gran per mi. Ara, un cop passada la competició que l'ha proclamat campiona de Catalunya, ja té la vista posada en el seu proper objectiu, el Campionat d'Espanya que es disfrutarà el proper mes de setembre al Ferrol, a Galícia. Ara, aquest estiu, seguiré entrant pel Campionat d'Espanya, que és en setembre, a Ferrol, un doble a que ets ha tirat dues vegades a 60, i ara és el que té el meu propòsit, anar cap al campionat d'Espanya. Si tiro com al campionat de Catalunya o millors, poden haver-hi possibilitats. Tot i que porta poc més de 3 anys a la pràctica del Marc, l'historial de la jove arquera tianenca està ple d'èxits. Amb només 15 anys ha aconseguit proclamar-se subcamiona d'Espanya a la categoria cadet i guanyar la medalla d'or a la Lliga de Catalunya entre d'altres títols. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista L'Aciació de Prevenció d'accidents de Trànsit ha presentat un mapa interactiu per recordar les víctimes mortals en accidents de circulació a les carreteres catalanes durant el 2010. El servei amb el nom Immemorm proposa igualment que els usuaris envin el testimoni d'un accident seu a través d'Internet. però per conèixer els detalls d'aquesta iniciativa tenim a l'altre costat del telèfon a la directora de l'Associació Eugènia Domènec molt bon dia. Hola bon dia. doncs primer de tot parlem precisament d'això de quin objectiu neix iniciativa a través de la xarxa? Doncs uh, um, l'objectiu és que tinguem present que hi ha una realitat que són els sinestres de trànsit que donen, fan, donen una gran quantitat de, de morts uh, i de ferits greus i aquesta realitat no volem que s'oblidi i és una mica com traslladar les flors que podem trobar a la carretera doncs, a un mapa virtual i ho fem precisament això, en record, en memòria de les víctimes i per no oblidar aquesta realitat i perquè pensem que amb la nostra amb el nostre comportament al volant podem evitar tant patiment per a tantes famílies que actualment ho estan passant molt malament. I en aquest recurs web, concretament, què hi podem fer? Doncs mira, aquí ja aquesta, aquest projecte té dues pàrriques. Ja, per una part ja la introducció de les dades oficials de Sinistres Mortals amb el, que marquem amb una, amb una icona que és un llaç el nostre llaç que és el símbol en en'acord de, de les víctimes i, i està com dic és pret de, de, de les dades oficials d'accidents en aquest moment estan introduïdes les del 2010 i anirem afegint també les del 2011 en endavant i tant de boca d'aquí a poc no poder. No, no tinguem que introduir cap llaç nou no? però uh -huh. aquest, aquesta seria una primera part amb dades oficials i l'altra part és una part que està oberta la participació per si és interactiu de, de familiars de persones que vulguin introduir dades del seu d'un accident greu que hagin tingut i que vulguin posar el seu testimoni amb un comentari, amb el que sigui és a través d'un qüestionari entre a la nostra pàgina web hi ha una o es pot clicar sobre d'on posar el mapa i memòria i allà pots entrar directament al mapa o anar a un, a un petit qüestionari per omplir les dades i poder introduir això al lloc de l'accident nosaltres després fem una una petita comprovació i a continuació ho posem el, la, amb la latitud i longitud al nostre mapa amb una icona diferent que és una flor. I llavors distinguim amb el mapa eh, aquells llocs on ja eh, estan assenyalats amb un llaç són dades oficials i els llocs on estan senyalats amb una flor són aquells llocs que ens han enviat doncs familiars, víctimes, per posar al lloc de l'accident i els seus comentaris o reflexions al respecte. Quan abans de sortir de vacances de fer les maletes i tot plegats no acostumem a pensar en les repercussions que pot tenir un accident de trànsit i en què podem ser víctimes d'un accident de trànsit, no? Sí, sí, efectivament, és que malauradament és una realitat i no, no tenem més que pensar per exemple, amb el... n'he fet cap, cap de setmana passat que va haver-hi tants i tants, tants morts no? i això és una realitat i per això un dels consells que nosaltres nosaltres sempre adonem és que planifiquem el viatge de sortir de vacances amb tranquil·litat, amb, sense fixar-nos una edat, una hora d'arribar al lloc de destí perquè poden passar moltes coses, anar en tranquil·litat, amb molta calma, descansats, per de tant en tant, complir les normes de circulació i sobretot no anar ni en nervis ni en presses, perquè això sempre són males conselleres i en aquest cas la, les conseqüències són molt, molt greus prudència, molta prudència al volant i, i anar amb tranquil·litat, sense presses i si podem anar més a poc a poc segur que guanyarem en, en tranquil·litat en, en anar més, més relaxats en quant a, en quant a no, anar, no anar amb nervis i, i segurament estem, estarem també evitant un possible incident o, o que tinguem qualsevol, qualsevol Mal mala experiència amb, amb el viatge. De fet, com dèiem, les conseqüències poden ser nefastes i al principi ja ho has comentat que parlem de morts a les carreteres però també parlem de persones que, que estan vives però que tenen conseqüències molt greus en el seu dia a dia i a vegades ens oblidem d'aquesta part, no? Així que parlem de xifres de morts a les carreteres però després de les conseqüències que porten al dia a dia i a les famílies que queden afectades per un accident de trànsit són molt greus. Sí, efectivament, eh? efectivament. Hi ha, hi ha un número també molt important de... De, de feris greus que a l'accident és una, un, una baseió un després a la seva vida, a les seves il·lusions, a les seves els seus projectes, i que afecta no només a la persona que, que ha patit l'accident, sinó a l'entorn familiar d'una manera molt directa i amb unes conseqüències molt greus. Evidentment, afortunadament, moltes d'aquestes persones tenen una nova vida després, però és una, una vida diferent i que costa molt molt i molt el, el trobar una altra vegada les, les ganes de, vi, de viure i, i un plantejament diferent. I tot això es podria evitar... Amb, amb més responsabilitat al volant. Nosaltres sempre diem que la, la millor consellera i el millor element de seguretat que podem tenir és una conducta prudent i responsable al volant i podem evitar evidentment també que es té que tenir en compte tot el compliment de les homes i és molt important ja, ja que estem, aprofito en aquest moment és molt important doncs, no, no eh, deixar de posar-se sempre el cinturó si hi ha nens petits, les cadiretes infantils, els sistemes de retenció infantil són importantíssims per evitar possibles conseqüències greus i i tots els elements de seguretat, de compliment de les velocitats i també eh, el tema de l'alcohol, alcohol, drogues i, i conducció, que és total i absolutament incompatible. De fet, quan parlem de seguretat vial, hi ha molts eh, punts que hem de posar sobre la taula. Una és aquesta responsabilitat per part del conductor, però suposo que des de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit en poseu altres de factors. No sé si l'estat de les carreteres catalanes i en general espanyoles també estan en el seu millor estat. Home, eh, a, a veure, amb, amb, com tu dius, el tema de la seguretat viària i l'accidentalitat és un tema multidisciplinar, per dir-ho d'alguna manera, que influeixen molts factors. La carretera, el vehicle, són factors molt importants també. I, evident, i, i, I sí que és cert que les carreteres han, a, han millorat moltíssim els últims anys, igual que els, ve, els vehicles. Encara hi ha llocs en, on haurien d'haver-hi una, una, un, una modificació per millorar les, les, la seguretat, igual com la senyalificació i per això una de les coses que nosaltres demanem és que es, es, es posin en marxa les auditories de seguretat viària a les carreteres catalanes per tal, per tal de poder mirar a, a, des del punt de vista de la seguretat viària si es poden millorar i com es poden millorar I, i en tot cas aquest és un tema encara pendent i encara que, com dic, han millorat molt les carreteres tenim encara llocs en què es podrien millorar molt. I, i això no treu i jo sempre vaig una altra vegada el mateix el que nosaltres sí que podem amb, el nostre, amb la nostra forma de conduir doncs, eh, evitar conseqü conseqüències greus Per tant, dius que han millorat les carreteres catalanes però han millorat la conscienciació perquè hem de dir que, des de diverses entitats entre elles vosaltres porteu molt de temps a fer moltes tasques de prevenció, o sigui que seria una malaltia si em diguessis que no ha millorat la conscienciació ciutadana totes que tinguem clar que el cotxe pues el cotxe és un risc, no? Sí, sí. No, no, a veure, nosaltres, mira, portem des de l'any 68 treballant, més més de 40 anys amb aquest tema, i l'evolució ha, ha sigut molt evident, i de fet les dades de reducció de sinestralitat que portem els últims anys no hagués sigut possible si no hi hagués una conscienciació de, de, per part del conductor i de la ciutadania en general, i aquest ha sigut molt evident, eh? o sigui que afortunadament cada vegada eh, els conductors i els usuaris de les vies públiques tenim més consciències som més responsables i som més conscients del risc, perquè aquesta moltes vegades és una, un dels problemes, el, el no pensar que podem tenir l'existència d'aquest risc i, i pensar que nosaltres no es pot passar o que nosaltres controlarem en un moment determinat. I això ha augmentat molt, l'ha augmentat molt eh, per campanyes, per treball des d'associacions, des d'administracions, des de moltes entitats i perquè cada vegada som més conscients d'aquesta realitat, de les conseqüències dels accidents. I per l'altre costat també hi ha un tema molt important, que és el tema de l'educació viària, que bueno, també ens queda, ens queda camí per recórrer, però cada vegada hi ha també més, més activitats en aquest sentit a les escoles I, i moltes vegades són els nens petits els que estan dient quan, quan, quan pugen al cotxe de corda amb la cadireta o papa, posa't el cinturó, no? I això és una feina i una labor de molt de temps, de molta gent que s'està dedicant i que esperem, desitgem que tingui uns fruits molt més importants dels que ara tenim, encara que com Dic, Afortunadament, les dades estan l'evolució, la tendència és positiva, però encara en podem fer moltíssim més perquè hi haixint men menys, menys persones que moren o que tenen aquestes greus conseqüències en seqüeles de per vida. De fet, amb aquest balanç positiu sí que podem dir que funcionen aquest impacte de les campanyes de prevenció, no? perquè moltes vegades s'ha posat en qüestió de si veure imatges molt, molt dures doncs, funcionava o no. Eh, després suposo que també es posa en qüestió doncs, totes les campanyes, com per exemple la que hem tirat vosaltres endavant, aquesta memòria hem de veure totes les víctimes d'accident de transit a les carreteres catalanes. Al final l'impacte funciona, no? Sí, sí, sí no, l'impacte funciona, perquè, i a més és que és una realitat, o sigui, que tampoc és un tema inventat, per dir-ho d'alguna manera, no és cap dada, és molt menys lo que, que surt a les campanyes del que és la realitat, o sigui, que encara moltes vegades, i moltes víctimes ho diuen, que, bueno, que és, és molt menys del que, del, del, del que és viure aquesta realitat. No? I, de fet, les campanyes impactants tenen, una, tenen una, un efecte positiu, també ho tenen totes, altres, altre tipus, eh? perquè nosaltres pensem que és necessari fer campanyes i estar contínuament amb, amb, amb aquest recordatori i campanyes de tot tipus, més, més impactants, menys eh, de, més sotils, eh, amb, amb missatges d'un altre tipus, totes fan la seva feina i probablement unes arribaran més a un tipus de persones i unes, i unes altres a altres perquè de fet les persones som diferents i ens afecten de forma diferent les coses. No? Per, per això creiem que hi ha d'haver una varietat de, de l'enfocament de les campanyes. Bé, doncs nosaltres de moment recomanem que visiteu aquest mapa interactiu per recordar les víctimes mortals en accidents de trànsit que ha posat en circulació l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit i que en volíem parlar amb la seva directora, Eugènia Domènech. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, bones vacances a, a tothom i molta prudència i tranquil·litat a la carretera. En prenem nota, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. L'Agenda Local L'Agenda Local Agenda d'actes de Tiana i Mungat del 25 al 31 de juliol. Dimecres. Tallers i cursos. Aquest dimecres arriba el seu punt final al taller de compte que la Biblioteca Can Baratau ha destinat durant tot el mes de juliol als nens i nenes majors de 4 anys. La sessió, que anirà a càrrec de Núria Cruz, començarà al punt de 2.45 a la tarda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 esperem que gaudiu de tots ells nosaltres de moment. Guardem la gent de Calaiseix però al mes de setembre tornarem per seguir tots els actes culturals i socials que les viles a Tiana Montgat han preparat per la temporada vinent. R Tiana: Serveis informatius.